vorbim despre copiii noștri. Mai exact, despre proiectul de lege a vaccinării pe care l-a întocmit Ministerul Sănătății. Ministrul Vlad Voiculescu a făcut vineri câteva declarații în sensul ăsta, fără a da însă foarte multe detalii. Cei de la News.ro le-au aflat după aceea. Am mai aflat și eu una alta, o să vă povestesc în decursul acestei emisiuni. Dincolo de faptul că această lege stabilește baza legală pe care instituțiile statului trebuie să asigure stocul de vaccinuri, adică încearcă să pună oarecare ordine în toată povestea, asta, ea introduce și sancțiuni. Atenție, nu pentru părinții care nu își vaccinează copiii, ci pentru cei care nu vor să fie informați de o instituție a statului român în legătură cu efectele vaccinării sau nevaccinării copilului. Mai exact, părinții vor putea lua decizia să nu vaccineze copilul, respectiv să stabilească un plan de vaccinare, dacă asta vor, adică să elimine unele vaccinuri, iar nu pe toate, numai după ce vor fi informați de către o comisie județeană în fața căreia trebuie să se prezinte, după care trebuie să semneze că au luat la cunoștință despre ce le spune respectiva comisie. Dacă nu se prezintă sau dacă nu vor să semneze, riscă o amendă de până la 2500 de lei. De asemenea, părinții care pleacă din țară fără a desemna o persoană care să fie responsabilă de vaccinarea copilului, riscă o amendă de până la 5000 de lei. Legea introduce de asemenea sancțiuni pentru medici și pentru instituții ale statului amens care merg până la 10.000 de lei în cazul în care nu informează sau nu informează corect populația în legătură cu efectele vaccinării. Acum, noi am mai dezbătut aici la această emisiune... Probabil că vorbim cu toții, părinții, noi între noi, părinți și nepărinți despre această problemă, mai ales după isteria creată pe rețele vis-a-vis -vis de vaccinuri și la televizor, nu mai povestesc de chestiunea asta. Am vorbit despre acest subiect care a devenit controversat, din păcate, în România, atât de controversat încât Ministerul Sănătății a luat decizia lansării unei campanii, ea se află în desfășurare în momentul de față privind importanța vaccinării copiilor, pentru că a devenit fenomen de masă, oarecum, în România, nevaccinarea copilului, Că ai pe internet nu știu ce parascovenii. Um, la un moment dat ne-am pus cu toții problema dacă n-ar trebui scoși din societate Copiii, sau mă rog, n-ar trebui să li se limiteze accesul în societate, copiilor ai, ai căror părinți au decizia să nu îi vaccineze, pe ideea că îi pun în pericol pe ceilalți. Din ce am reușit să aflu eu până acum, legea prevede doar situații uh, foarte exacte în care autoritatea poate lua decizia limitării accesului unui copil la școală sau la grădiniță sau la, în societate în general, în cazul izbucnirii unor epidemii. Altfel spus, dacă e epidemie de rugeolă să zicem, într-un sat, o comisie județeană care va avea exact în evidență copiii nevaccinați poate dispune ca aceștia să nu poată merge la școală în perioada respectivă. Și cam atât. De aici începe, de fapt, dezbaterea noastră de astăzi. Vă întreb cum vi se pare această lege. E bună? Nu e bună? Ar fi trebuit să meargă mai departe? Sau nu? Noastră ce spuneți? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Vă reamintesc, ne vedeți și video live pe toate conturile noastre de Facebook și pe site-urile europafm.ro și busyday.ro. Bună ziua, Ana! Bună ziua! Uh, felicitări pentru toate emisiunile! Uh, legea 50% este ok, 50% nu este ok. Uh, cazul meu o bucată copil vaccinat după schemă cu toate cumpărate, deci nu de la circa acelea gratuite, cumpărate cu foarte mulți bani din farmacie fără niciun fel de problemă azi doi, al doilea copil al meu, vaccinat maternitate și două luni după care a început calvarul de aici ar trebui să gândiți dumneavoastră Trebuie. eu am fost norocasă da -ți cu primul mai multe, copil. Mai multe detalii ce uh, calvar calvarul a îi uh, creșteau foarte mult leucocitele copilului meu. Am stat două luni cu ea în spitale de stat private, bani foarte mulți. Din cauza că unui vaccin? Ce facă. Din cauza da, un... lumea. Nimeni nu ne-a spus exact acest lucru. Toți au dat din numeri. Am ajuns până la punct medulare. Uh, stă -ți, stă -ți am așa, Ana, Ana spuneți-mi cum ați ajuns la concluzia că din cauza unui vaccin copilului uh, -au eu trebuie crescut put... leucocitele. Da, pai nu, asta a fost, vă spun, în mare, pentru că nu are rost să intrăm acum în emisiunea din la Nu rost pentru nu... că, Ana, ceea ce spuneți acum este auzit de, foarte, de niște sute de mii de oameni. Peste 400 de mii de oameni. Bun, iar iar acest lucru, Deci dacă dumneavoastră faceți o astfel de afirmație fără să da. spuneți cum ați ajuns la o astfel de concluzie, afirmația dumneavoastră va influența alți părinți. De aceea vă rog... Nu, nu vreau să influențez absolut pe nimeni. Știu, pe care... dar spuneți-mi cum ați ajuns la concluzia deci, că vaccinarea de... a dus la creșterea leucocitelor. Mi a pus mai învoalat că este posibil ca de la acest vaccin hexavalent copilul de către anumiți medici. Da, Deci sunt pentru a semna că am luat la cunoștință, dar nu îmi voi vaccina al doilea copil mai departe. Pentru că anumiți medici v-au spus mai voalat că e posibil ca de la vaccin să fie. De la un vaccin, da, de la vaccinul de două luni hexavalent. Da? Deci dumneavoastră ar trebui să plecați de la premisa că dacă vi s-ar întâmpla copilului dumneavoastră acest lucru, ce s-ar întâmpla? Sunteți un stat fericit și colegul dumneavoastră, la fel că nu s-a întâmplat. Și eu am fost o mamă fericită cu primul copil care are 8 ani și nu s-a întâmplat absolut nimic. Și aș fi fost de acord. Însă la al doilea copil nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Că vor fi excluși din societate, mie mi se pare prea mult. Atunci care e critica pe care o aduceți legii? Nu, nu am nicio critică. Eu v-am spus decât că trebuie să se gândească și la aceste cazuri, care nu sunt cuprinse, cred că nu vor fi cuprinse în lege. Să se facă o comisie cu acte medicale să se dovedească de către părinții păr care nu-și vaccinează copiii, de ce nu și vaccinează? Păi nu, o nu, nu, nu cu toate legea vă lasă multumentele... libertatea să luați această decizie, să nu-i vaccinați. Am înțeles. Ok. Atâta doar că uh, hexavalentul are uh, mai multe vaccinuri în el. Iertați-mă da. că nu mai amintesc exact este, care dintre asta ele. Asta este problema de fapt. Asta este problema de fapt. Dacă ar fi o singură tulpină cuprinsă într-un vaccin, eu nu cred că va exista și nu cred că o să existe vreodată o problemă. Acel cocktail de Hexa și Penta, uh -huh. care se fac în momentul ăsta, în aceste vaccinuri, cred că de aici pleacă... Asta v-au spus place... niște medici? Asta mi-au spus niște medici, da. R respect uh, opinia dumneavoastră, Ana, și vă mulțumesc pentru faptul că ne a sunat. Eu vă mulțumesc. V o zi plăcută în continuare, la revedere. Bănuiesc că nici nu va veni foarte ușor să vorbiți despre aceste lucruri în același timp, însă încă o dată, repet, pentru acei medici care transmit informații altele decât cele decise de autoritatea statului, amenda merge mult mai departe, merge până la 10.000 de lei, să vedem dacă și altceva. 0372069599 Gina, bună ziua! Salutare tuturor! Eu nu sunt de acord cu mamica de dinainte Da, și am trecut prin probleme cu cel de-al doilea copil Am trei copii Am făcut toate vaccinurile obligatorii și celelalte care se plătesc Da, da am avut probleme cu al doilea copil la ultimul vaccin Acela de rubeoare, rugeoare, și m-a închinuit cam un an de zile Dar asta nu însemna că al treilea copil nu l-am vaccinat conform schemei În ce Be sunt, ați avut probleme? În sensul că îi apărut niște erupții cutanate, uh, medicul uh, de familie mi-a zis să nu-l fac, am mai avut probleme cu alți copii, eu n-am ascultat, l-am făcut, am ajuns la dermato, acum mi s-a zis că poate să fie o reacție adversă de la uh, vaccin. Dar eu nu am fost informată corect. În ce sens? Medicul de familie nu mi-a... De fapt, așa mi-a recomandat. Domnule, dacă este seara, vedeți că este un pic agitat sau vi se pare că face o febră, băgați un anumit supozitor. Uh -huh. Da? Uh, la contraindicații, după ce am făcut vaccinul, după ce am băgat supozitorul, după ce am ajuns la medicul dermatolog, după ce am făcut cu pediatra și zis că am procedat greșit, în sensul că n-am fost corect informată, da? Cria acolo, la efecte adverse, a nu se administra acel supozitor în cazul în care a fost vaccinat. Era cu antibiotic deci, fraca, cumva? A -a pentru că, deși instinctul mi-a zis, domnule, da, ok, a fost ok cu primul copil, mai tot am emoții și poate îmi un pic vocea, dar pentru asta nu m-am dat înapoi. Un an de zile m-am chinuit în sensul acesta cu acele... Dar cel de al la copil da, mă, încă îi fac... Gina. Nu, le nu m a dat înapoi. Ok, Gina, haideți să vorbim puțin despre ceea ce propune această lege. Vă, mulțumesc, vă mulțumesc aceste prevederi, ar trebui mai mult, ar trebui da. mai puțin? Eu zic că deocamdată este bine și așa, ar fi un început. Este foarte bine pentru medici, în sensul că ar putea fi și ei mai atenți, în sensul că un loc să ne recomande, cum a recomandat mie, știți, băgația aceea ca să nu cumva să facă și așa? Uh, cred că ar trebui ei în primul rând să fie informație. Eu de atunci recunosc medicul de familie nu prea îl mai uh, caut cel puțin în cazul copilor, ci merg la un medic pediatru și dacă este necesar de acolo mai departe. Și da, ceea două, trei păreri dar medicul pediatru sunt foarte mulțumit pentru că a fost foarte atent și atunci mi se pare corect cumva legea să se spuneze medicii de familie sau ceilalți care uh, dau aceste să zic în ghilimele avertizări că vezi nu face mai bine ca să nu pătești și ai cu al doilea copil, mi se pare o eroare cred, foarte mare Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați sunat 0372069599 Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Cu bine? Da, da uh, Bună ziua! Referitor la aceste vaccinuri Uh, nu, referitor la lege Vorbim la, despre la lege, modul nu, în care nu, Autoritatea statului lege. vrea să îi legifereze Atenție, informarea populației În legătură cu vaccinarea copiilor Lăsând totuși decizia Vaccinării sau nevaccinării Părinților informați Sunt amendați da. doar cei care refuză să se informeze Am înțeles Eu cât de cât sunt uh, informat Vreau să vă spun în felul următor De unde Eu, sunteți în, informat? Din bucă uh, de unde? De la medic okay. A, Așa Uh, am vrut să-mi vaccinez copilul și mi-a adus medicul de familie un vaccin Made in Kazastan. rețineți, da? Bun. A fost și un scandal legat, cred, Pă, de vaccinurile -a suțin, respective, puțin, a intrat da. DNA-ul... Uh, păi, intră, bun, eu mi-am vaccinat copilul uh, prin cunoștințe, știți cum se procedează în România, că nu trăim în altă țară decât în România, Convera... cu relația... Nu, cu nu, cu nu, vreau să înțeleg da. cum v-ați vaccinat copilul prin cunoștințe. Nu, nu, nu, tot la medic, dar am adus vaccinul din farmacie cumpărat așa cum se face. Adică și, cumpărat sau prin cunoștințe? Nu, nu, cumpărat din farmacie. Din farmacie, dar cu uh, farmacia respectivă recomandată de către cineva. Ok. Așa. Acum, eu pe pielea mea am pățit o Mi-am făcut un vaccin antigripal, nu alt vaccin, Da? Vreau să vă spun că un an de zile am fost bolnav, nu mai știam ce se întâmplă cu corpul meu, a fost răcit un an de zile și m-am simțit foarte rău, aproape un an de zile din cauza acelui vaccin Credeți că din cauza cu, Sigur, sigur, cu siguranță V-a spus siguranță cineva acest lucru da. sau e concluzia dumneavoastră? E concluzia mea pentru că l-am trăit pe pielea mea Știți, uh, uite, Mihai, eu am evitat să spun la radio acest lucru. Acum foarte da. mulți ani, pe vremea când uh, era o isterie întreagă cu virusul uh, gripe aviare, eu da. mi-am făcut un vaccin de l luat de la Cantacuzino. Uh, foarte bun. Foarte bun Cantacuzino. Da. Eu ai, ai Și de atunci nu mai răcesc ajung. deloc. Nu mai răcesc uh, deloc. Ai, eu am să ajung, mă Dar că nu vă pot trebu. să trag concluzia... Adică, mă înțelegeți, s-a întâmplat după aceea, dar nu, mai, nu pot să trag concluzia... Pentru că mi-am făcut eu la un dat un vaccin de gripă singurul de altfel din viața vieții mele, eu fiind un copil de la țară obișnuit să fac anticorp la orice, A, da. nu pot trage concluzia că de-aia nu mai fac gripă și mă simt bine în pielea mea. Sau da. că de-aia am ochii verzi sau albaștri. Sau, mă da, înțelegeți? Nu trebuie. pot să trag astfel de concluzii. Eu, uh, nu vreau să vă rețin prea mult. Ideea mea este alta și uh, problema este. Eu am fost vaccinat uh, cu vaccinuri Canta Cuzino, am, adus, am ajuns la vârsta de 50 de ani fără niciun fel de probleme și mă simt într-o formă extraordinară. De ce pe piața românească nu se mai găsesc aceste vaccinuri de la Canta Cuzino, unde am încredere și aș putea să-i fac copilul meu toate vaccinurile fără niciun fel de problemă și să dorm liniștit pe perna mea. Deci, dumneavoastră, Ați alege să nu da. le faceți pentru că sunt aduse din sunt străinătate. Sunt aduse din import și eu nu știu în ce condiții, dacă dumneavoastră citiți acele vaccinuri, să vedeți că acele vaccinuri trebuie ținute în anumite condiții, la o anumită temperatură. Da. Eu nu am de unde să știu că mă duc și cumpăr de la farmacia X și eu nu știu cum a fost transportat acel vaccin. Mă duc și mi-o mur copilul cu mâna mea. Vi se pare corect? E, puneți problema, să știți, ca în povestea cu drobu. Nu, nu este... Dar nu, așa e problema acum. Dar, păi, păi spuneți-mi și dumneavoastră, cum, eu ca părinte, cum, cum procedez, cum fac? Păi, acum vorbim atecate, și avem o dezbatere, atecate, Mihai, despre o pe lege... Mine, pe mine, legea mă obligă să-mi vaccinez Nu vă obligă să-l vaccinați, vă obligă să vă informați. Altfel spus, păi să nu, nu mai luați decizia. Nu, ascultați-mă puțin. Da. Deci să nu mai luați decizia că v ați simți dumneavoastră într-un fel sau un alt fel, sau că a citit nu știu, ce a scris Olivia Stăter pe nu. Nu, nu, nu asta ce am văzut și vaccinul Și care după ce, nu, ascultați-mă, deci legea nu lege vă obligă să vorbiți cu o comisie de medici. Și medicii da. respectiv vă spun: acesta este vaccinul. El se prezintă așa, este adus așa, ținut așa. Acestea sunt efectele lui, acestea pot fi efectele adverse. După care dumneavoastră luați o decizie, măi, vacțineți sau nu vaccinez copilul, și semnați pentru decizia respectivă. Mihai? Da, eu, da. eu v-am înțeles. Dar... Întrebarea este dacă vi se da. pare bună legea sau nu vi se pare bună? Nu știu cât de bună este această este lege. Este insuficientă? Poftim? Este o lege care nu, nu protejează pentru uh, Ideea este că i-au dat o lege. Bun, nu. sunt de acord. Nu, încă n-au dat-o, e în dezbatere. E, e în dezbatere. Ideea este ce îmi -mi dă mie și care sunt vaccinurile la care eu, ca cetățean român, am acces? Da, eu ce să. Am înțeles. Deci, noastră, a, a te am înțeles, ce, dar iertați-mă că vă spun acest Cate lucru, ar trebui să-l știți deja. Trebuie doar să vă duceți la medicul de familie și să-l întrebați și el vă spune aceste lucruri. Acum, nu când în viitor, când a. se va da o lege. Noastră vreți să vă ofere cineva o garanție că. O, o garanție că copilul meu nu poate să știe nimic de la acel vaccin. Nu? Dacă okay. nu, nu am vaccinul meu de la Cantacuzino, îmi aduci că vaccinul din Cazacstan, din Franța, din nor, unde, Polonia, nu știu de unde ori fie aduse. Așa. Da? Eu ce garanție am pe, pe acel vaccin? Acum, sincer să vă spun, fix aia pe care o aveți și de la Cantacuzino. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. 0372069599 este o temă sensibilă, e o temă care naște foarte multe pasiuni. Vă Undem să rămânem cât mai rațional cu putință și să încercăm să judecăm efectele și din punct de vedere al, nu știu cum să spun, al societății noastre. V-am zis, din start, e normal ca fiecare dintre noi să se raporteze la propria experiență și să se gândească la propriul copil. Tocmai de aceea dezbatem o lege care va introduce niște obligativități, nu acelea de vaccinare, ci acelea de informare. Bună ziua, Flori. Bună ziua! În prima oară, când direct directul dumneavoastră, de când v ascult de câți ani vă ascult. Uh, ce se întâmplă? Eu nu sunt de acord cu legea. Pentru că? Uh, pentru că toate vaccinurile sunt aduse de afară. Cantacuzinul nu mai face. A făcut până așa fel să dispară Cantacuzinul ca să cumpere de afară vaccinul să aibă câștiguri, da? Nu sunt sigur că lucrurile stau așa, dar pot să vă confirm a, faptul a, a. că, într-adevăr, Cantacuzinul nu mai produce. Așa, e, dacă s-ar produce și polidinul, știți, nu știu dacă v-aduceați aminte. eu am 60 de ani, mi am vaccinat Nu Mi-aduc aminte că durea ca naibii polidinul ăla. Dorea, dar era foarte sănătos în trei zile, strecea gripa, gripă, răcea la orice aveai, da? E adevărat că da, e, da, e adevărat, Așa. era eficient. Asta. Da, Așa. polidinul, din ce e. știu eu, conține niște vitamine și atât. Da, da, bine, da, și cu ăla ne trecea la toți, absolut ce aveam, da? Bun. Deci eu nu sunt de acord nici cu legea nu se, să nu se amendeze. Floria, Floria ați înțeles ce prevede această lege? Am înțeles. Așa. Înțeles cu care? Parte, cu care parte din ea nu sunteți de acord? Deci, cu amenda, cu amenda. Pentru? Uh, pentru că medicii sunt obligați să spună, uitați, vaccinul ăsta e de acolo din Cazastan uh, sau uh, din Belgia sau, mă rog, din Franța, da? Lăsați amenziile pentru medici. Noi acum, deci principala temă este amenda pentru cel care nu vrea să fie informat a, nu vrea să fie informații. Eu nu știu cine n-ar vrea să, să fie informat Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Flori. Foarte mulți oameni, hey, Foarte mulți oameni ignoră această problemă Eu, eu sfătuiesc pe toți oamenii eu, uh, Deci cum a zis și antevorbitorul meu uh, uh, Mihai Deci eu uh, uh, sfătuiesc pe toți Să ia vaccinuri românești de la Cantaclino Sper că o să se mai facă, da? Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Florii 037 Bună ziua, Maria! Bună ziua! Vă ascultăm! Am să pun și eu câteva probleme destul de pertinente legate de subiect. Ok, e informația ca informația, depinde și de unde provine informația. De la o comisie autorizată aceste... a statului român, iată. Deci asta Am... e diferența că până acum... Am înțeles, dar pentru mine asta nu este deloc relevant, pentru că la fel cum se pot ascunde de o... Tot felul de repercursiuni ale vaccinului. Nu înțeleg de ce mi-ar da informația corectă, dar am să vă pun câteva întrebări. Ascultați-mă, puțin, Maria. Vaccinul... Maria, da. ascultați-mă, puțin. În momentul în care o autoritatea statului român își asumă aceste lucruri, asta da, implică da, niște acum. responsabilități. Nu să se Dacă orice fel de reacție. Dar dacă tot timpul în permanență se neagă reacțiile Dar nu, ele sunt scrise de cele mai multe ori Așa cum povestea cineva nu, mai sunt devreme scrise. Deci nu sunt scrise deloc da? Ele sunt scrise Sunt scrise undeva, da? dar ele nu se aplică Dacă ele nu se recunosc da? Degeaba sunt Ale autorității Statului român Ok. Ideea este următoarea Cum vă explicați că la noi în țară În momentul acesta Rata de TBC este mult mai mare ca în restul Europei, deși schema de vaccinare în România prevede vaccinarea împotriva TBC de la naștere. De ce mi-aș vaccina eu copilul cu hepatita B de la naștere, în condițiile în care hepatita B nu se poate lua decât prin contact sexual sau transfuzii de sânge? Presupun că copilul meu până la șapte ani o să aibă parte și de una și de alta? Sau transfuzii de sânge, da? Da, păi eu. Când nasc copilul, presupun că o să aibă parte de transfuzii de sânge Maria, puteți de să presupuneți că va trăi într-o eprubetă până la șapte ani Dacă asta doriți noastră Sigur, nu va avea contact sexual Dar transfuzii de sânge, cine știe? Doamne, ferește de așa ceva Păi oricum se face Stați în liniștit un rapel și înainte de transfuzii Ca și cu tetanosul, da? Este același lucru Îți faci tetanosul uh, în schema de vaccinare obligatorie Și apoi când te mușcă un câine Te duci și l face din nou pentru că trebuie să vândă mai multe Pentru produse, că expiră nu? după niște ani de zile tetanusul Nu, nu, nu știu dacă știți noastră dar nu, nu ref... Bineînțeles că știu Știu oricum mult mai multe decât dumneavoastră legate de vaccin okay. Și le-am și încercat Iar studiile acestea toate sunt făcute Tot de cei care vând acest produs da? nu, Și cine ați vrea -a să le facă? -aș propune noastră? Da, aș propune o comisie diferită Bineînțeles De? Care diferită de, de cine? Dar nu se pot face studii diferite, Diferită de cei care le produc de Deci comisia înțeles, nu este a producătorilor, este... e a statului român. Am înțeles asta. Dar? Am înțeles, dar ei se bazează pe niște studii pe care le au put, de la acești producători. Bineînțeles, dar Maria, încă o, o dată... Mondial, nu, Maria, da? avem o agenție a medicamentului care testează. Înțeleg că dumneavoastră știți Cum foarte să multe despre... Asta? Cum se pot testa? Îmi se testează mie, un număr de ani testa? înainte de punerea în circulație niște un lucruri. Un număr de ani? Cum? Când s-a dovedit clar că florul dat, acum 20 de ani, producea cancer copiilor care luau de la naștere și până la vârsta de 18 ani. Un număr de ani? Cum? adică este Maria, Maria iertați-mă! Iertați da, Eu cunosc acest tip de, de răspânditor, răspândac, hai să zic direct de informații. Văastra sunteți dintre oi care varsă tot felul de lucruri pe internet, din păcate. Și sunteți, nu mi închide. Și Nu, nu, nu, nu, nu, cu colegul meu vorbeam. Deci Maria, încă o dată vă spun, ceea ce faceți dumneavoastră e o chestiune Aveți o responsabilitate, nu aveți nicio responsabilitate. pertinentă, deci dumneavoastră când nașteți copilul presupuneți că până la șapte ani o să aibă ori contact sexual, ori transfuzii de sânge. Eu presupun că nu o să aibă nici voțu, simplă injecție pentru că al meu va fi sănătos. E foarte bine că a sunat la această emisiune ca să vă răspundiți <coughs> în deile, dar astăzi vă întreb ce aveți cu informarea. Deci legea este de, vă, vă, vă obligă ca părinte să vă... Informarea? Să fie corect, să nu să vina de la producători. Și cine vrea să facă asta, nu doamnă? Nu Olivia Ster? Bogdan Miu? Cine vrea să facă asta, doamnă? Spuneți-mi și mie. Spuneți-mi cine așa, ar trebui nu să nu vă informeze să pe dumneavoastră corect. Ei, da, în cei care Eu mi-am dat să seama ei de asta. Iertați-mă, dar ea, ca și dumneavoastră, n-au niciun fel de responsabilitate decât eventual în fața lui Dumnezeu. O comisie a statului român poartă niște responsabilități de după responsabilități ea. Responsabilitatea care nu și le poate asuma nu și le poate asuma, la fel cum bananele au îmbolnăvit atâția copii, Așa? Da, la, fel cu, Aha. Da, la fel cum tot timpul s-a găsit... Maria, vedeți bani, că vă atacă extraterestrii, puneți-vă un coifulesc de la... Vă mulțumesc pentru telefon, ce pot să zic. Puneți-vă un coifulesc pe cap din staniol că vă atacă extraterestrii, scuze celorlalți. Diana, bună ziua! Diana? Da, bu bună ziua! Bun, îmi cer scuze, vreau Bun. să revenim la dezbaterea uh, uh, legii, propunerii de lege, așa cum a făcut-o Ministerul Sănătății, adică obligativitatea de a fi informat, nu aceea de a-ți vaccina copilul. Da, din păcate, foarte, foarte mulți părinți. Uh, sunt foarte, foarte tineri. Eu sunt o mamă de 39 de ani, 40 de ani uh, și sunt la o vârstă în care mult mai greu, cred, uh, anumite lucruri, poate la 22 de ani, 25 de ani, cum sunt majoritatea mamelor din ziua de astăzi, aș fi crezut și eu în buna intenție a medicilor. Uh, M-am inspirat foarte, foarte multe ori de multă, multă păcăleală din sistemul sanitar și multă superficialitate, de aceea eu salut foarte mult uh, ideile Doamnei Maria, da. antevorbitoarea mea, sunt absolut de acord cu dânsa. Dar despre lege, ce părere aveți, Diana? Eu consider că legea nu este bună. Ea ce ar cu trebui ea. să facă? Ce ar trebui să prevadă legea? Uh, nu poate să oblige pe nimeni. Nu obligă. Te obligă doar să te informezi, nu te obligă da, să vaccinezi. E foarte bine că. Te obligă uh, să ieși de pe păi... Facebook, Diana. Să te mai informezi de la autoritatea statului român, nu de pe Facebook. Da, da, părinții, din păcate, nu se vor informa Nimeni nu va lua să, să citească foarte, foarte multe Maining, păreri pro, păreri contra Chiar și Olivia Sterbe, care, care nu spune prostii Categoric, categoric, categoric, categoric aici, Diana, ok, aici deci ce-ar trebui aici? să prevadă legea? Din păcate, Diana, ce-ar trebui să prevadă legea? Nu știu exact ce ar putea să prevadă legea Bine, vă mulțumesc pentru telefon, Diana Bună ziua, Carmen Observați-mi scuze, Carmen. Observați cu toții ce înseamnă bombardament informațional insistent, în momentul de față. Asta asta se întâmplă la emisiunea România în direct, în momentul ăsta. 0372069599 pentru toată lumea. Carmen, bună ziua! Carmen? Sergiu, bună ziua! Salut, Moise! Vă ascultăm! Mă bucur pentru abordarea emisiunii de astăzi cu legea nu știu ce să zic nouă românilor ne trebuie totdeauna o lege ca să ne putem să ne putem duce singuri pe drum Altfel da, o, o suntem... legea educației de exemplu, care să da. facă educație primară da. da. da. da. n-ar fi un lucru asta. deloc rău, adică asta ar fi, asta ar fi primul aspect, okay. sigur că da referitor la vaccin, acum fiecare face ce vrea cu copilul lui, adică părintele decide uh -huh nu decide copilul până la urmă. Și acest lucru nu se schimbă nici pe noua lege. Singurul nu. lucru care se schimbă este că părintele e obligat să se informeze și să semneze că s-a informat. Dacă aici, nu se informează aici e amendat. Aici, aici, aici am vrut să ajung. Adică, de ce trebuie să ajungem tot timpul la chestii de astea de constrângere care să... Păi dacă nu avem o lege a educației care să funcționeze. Păi vedeți. Ok, e un lucru bun sau nu e bun faptul că se introduc niște amenzi pentru cei care refuză să se informeze sau măcar să se intereseze? Eu cred că nu e bun, dar până la urmă poate că i ajută puțin să, în să opinia, se informeze, adică să, să ia o informație și să nu fie de acord cu ea. În opinia noastră, ce ar fi trebuit să prevadă această lege? Nu cred că era cazul. Nu era cazul de o nouă lege a vaccinurilor, spuneți? Nu, nu, nu, nu, nu. Nu era cazul pentru că, v-am spus, părinții sunt adulți, sunt uh, conștienți de, de deciziile pe care le iau și... Mm, mm, nu. Nu cred că părinții sunt întotdeauna conștienți de deciziile pe care le iau. Mm, eu zic că în, în majoritatea cazurilor, da. E opinia noastră și vă mulțumesc pentru ea. 0372069599. Carmen, mai sunteți? Da, sunt. Bună... Vă ascultăm eu uh, sunt de acord cu ceea ce presupune legea vreau să vă spun că până anul trecut am promovat vaccinurile, știu ce, se, ce înseamnă, ce muncă acidului este din partea medicilor care recomandă și ce, cu câte se luptă zi de zi în cabinete De unde deci știți eu toate sunte? astea? Produceți, vindeți vaccinuri sau ceva de felul ăsta? Am fost reprezentant medical pe vaccin. Ok. Deci aveți, exact aveți, un interes. aveți un interes în acest sens am un interes ca copiii noștri să rămână sănătoși. Da, vă luați și banii, adică să fie cu sănătoși copiii, dar vă luați niște bani de acolo. Am fost, m-am zis că am fost reprezentant medical. Ideea este că, adică, trebuie să fie informați. Exact emisiunea noastră a demonstrat acest lucru, că foarte mulți părinți nu știu despre ce este vorba, că ei nu au loc timp informațiilor reale, deci da pentru o creștere a informării către pacienți. Mă tem că problema Dar... este un pic altfel, Carmen, și cu asta vă mulțumesc pentru faptul că da. ați așteptat și v-am las totuși puțin să vorbiți, pentru că sunteți un om care e cumva din interiorul sistemului și atunci nu știu cât valorează opinia noastră pentru ceilalți, nu pentru mine. Uh, aș vrea să observați, însă, faptul că oamenii au o problemă de încredere în sistemul medical, în autoritățile din România În producătorii de vaccinuri în general, cu excepția Cantacuzino, care nu mai face și deci putem să nu ne mai vaccinăm copiii dacă nu mai face Cantacuzino Bună ziua, Nicolae! Vă salut și vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat În primul rând vreau să vă spun că sunteți un geniu Vă ascult emisiunea de câte ori pot Mi-a căzut și... microfonul în față Haideți să vorbim despre vaccinuri, vă rog Perfect, sunt foarte de acord cu această lege Din ce am observat, lumea nu înțelege Ce înseamnă legea asta Adică, pe lângă faptul că sunt rău informați Dar nu vreau să comentez fiecare Cu opinia lui în legătură cu vaccinurile Dar ei n-au înțeles Exact ce presupune legea nu îi obligă nimeni și nu le ține nimeni copii Închiși în casă cu această lege Și doar vrea să informeze să-și vaccineze sau nu copiii, să facă... Eu credeam că dezbaterea trebuie. se va duce în alt sens, pentru că la uh, precedenta dezbatere de aici, de la România, în direct, și credeți-mă, e o adevărată golgotă pentru mine să fac o dezbatere pe această temă. Când știu că voi fi bombardat cu telefoane ale, un, ale unor oameni în care, uf, mă rog, au tot felul de lucruri în cap, dar nu mai vorbim despre asta acum. La, la precedenta dezbatere unii au spus, domnule, copiii respectiv trebuie să li se interzică să vină la școală. Deci, discuția nu s-a dus în sensul ăsta sub nicio formă. Pe de-o parte, nici nu știu cum să vă răspund. Pe de-o parte, cam au dreptate și oamenii, într-un anume sens. Au dreptate și oamenii care spun acest lucru. Din simplu fapt că cu vaccinurile putem cumva opri o boală de la a se mai răspândi. Acest lucru este dovedit istoric. Că s-a întâmplat. Exact. Dar oamenii nu vor să înțeleagă lucrul acesta și de aceea putem, ne, putem să ne punem noi mai, pe noi mai rău în pericol dacă nu ne vaccinăm copiii pentru că boala se răspândește și se poate... Uh, și chiar în România rău, avem, avem niște reizbucniri ale unor boli care dispăruseră din țara noastră exact. tocmai pentru că rata vaccinării a scăzut în ultimii ani. Vă mulțumesc, Nicolae. Exact. Exact. mulțumesc Nicolae. 599 Bună ziua, Monica! Bună ziua! Vă ascultăm. Sunt de acord cu legea vaccinării. Sunt medic. Îmi pare rău că ascultătorii dinaintea mea au vorbit foarte urât de medici de familie. Monica, eu cred totuși că există în continuare. Nu zic că sunt majoritari. Nu, nu sunt. Dar cred că dintre medici, de fapt, sunt câțiva care se fac vinovați de răspândirea unor informații care. Nu... O, da, sunt, da, este foarte adevărat. Uh, problema este că părinții uh, citesc foarte mult de pe Facebook uh, tot ce citesc acolo iau de bun medicina nu se face pe Facebook uh, și nici citind uh, forumurile pe care dacă le citiți, forumurile vă înspăimântați ce pot scrie mămicile să nu uităm că vaccinurile pe care le incriminează toți sunt aduse din Franța din... Uh, vaccinuri foarte sigure pentru copii. Și nu nu întotdeauna. Evenimente... Aia cu Kazakhstan, nu, ce spunea cineva mai devreme, e caz real. A ajuns la DNA, cazul respectiv. Să știți că eu vaccinez copiii de 20 de ani. Doamne, nu am avut nicio problemă cu vaccinurile, chiar și cu cel din Kazakhstan. Întotdeauna am citit prospectul înainte de a vaccina copiii. Le-am spus ce reacții pot avea, ce... Dar, într-adevăr, de o bună bucată de vreme, de vreun an de zile, părinții refuză să-și vaccineze copiii pentru că a apărut doamna Olivia Ster, a apărut nu știu cine, și, dar dacă le întrepe mămici, habar nu au de vaccin, nici nu știu... Și credeți că după ce se vor prezenta în fața unei comisii și comisia va zice așa și așa așa așa? așa? Uh, nu cred că se va întâmpla pentru că mai degrabă cred ce spune Facebook-ul decât ce le va spune o comisie de medici, mai ales că și medicii au păreri contradictorii. Ok. Vă mulțumesc da, foarte mult pentru telefon, Monica. 037 Edward, Eduard, bună ziua! Alo? Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, uh, uh, voi și eu sunt de acord cu această lege Pentru că uh, dă voie părinților să decida pentru copiilor uh -huh. Și până că acum puteau să știți. Mă informez, uh, faptul că Mă obligă să mă informeze, ok, dar nu știu cum mă poate pedepsi că nu m-am informat Ce facem? Uh, dau examen? Uh, cum, mm, nu, după ce vă întâlniți cu, cu, uh, cu comisia respectivă Da Semnați că ați fost informat a, a, am înțeles, ok. Deci dacă nu semnați că ați fost informați sau dacă refuzați să vă prezentați, abia atunci sunteți amendat. Ok, asta nu înțelegeam, deci e clar. Da, eu urmează să am un copil în curând și atunci mă, mă interesează această... Toate cu vaccinurile că sunt multe pro și contra și uh -huh. sunt cazuri care, în care se efecte adverse foarte nasale. Mă-a surprins un pic că nu crezi, în oamenii care sunt domnule, am făcut și uh, mi s-au întâmplat chestii Pentru că am fost acolo. pentru că sunt părinte și pentru că mi s-a întâmplat când fi eu aveam 6 luni să chem salvarea degeaba, domnule. Mă înțelegeți? Pentru că i-au apărut la un dat niște bubițe și a venit medicul și a zis, S -s de la căldură, dragi copii, eram copii și eu și nevastă mea, v ar trebui să vă amendez acum că a chemat salvarea degeaba. Dar vă înțeleg că sunteți tineri și fără experiență și că atunci nu exista Facebook-ul. înțelegeți și știu, știu ce înseamnă să îi se întâmple ceva copilului tău orice și cum suprareacționezi de fiecare dată. O să prelungesc această emisiune până la 14.30 O să facem la un dat o pauză de publicitate Dar sunați în continuare Marcela o să vă ia telefonele Pentru că eu consider foarte importantă această temă 0372069599. Bună ziua, Andrei Andrei, dați încet, vă rog, radio și vă ascultăm Salut, Moise Sunt de acord cu această lege Părerea mea este că este o lege bună Însă nu e completă de ce? Pentru că dacă... Depinde cine o aplică. Oamenii care știu să o aplice. Dacă o aplică unul ca mine, care nu știu, atunci ne vom trăsi foarte mulți amendați și degeaba. Una. A doua. Când vorbim de o lege, vorbim și de o paritate. Păi, Hai să sta, discutăm. Sta, sta. S -s să ne da. înțelegem. Doar o comisie medicală, da. poate să da, te informeze. Da, da, am înțeles. Am înțeles oh, nu, vorbeam de statul român acum. Partea cealaltă este statul român. Partea cealaltă primește amendă părintele și beneficiază statul român de această amendă. Sunt de acord. Dar întrebarea mea este în lege nu lipsește un articol dacă statul român nu pune la dispoziție acel vaccin. Când copilul meu acum s-a născut. Ioan din Copii. lege nu lipsește acest articol, pentru că legea prevede în primul rând un plan de uh, aprovizionare și de responsabilități în privința aducerii vaccinurilor din partea Am autorităților. Înțeles. Am înțeles, două secunde, dar haideți să discutăm și de sancțiunea statului român. Nu cumva statul român ar trebui să aibă în, în, în această lege un articol în care se spune cei 5 și 10, 2 lei care ia mie ca amendă, dacă el nu e, nu e capabil, că eu vin mâine la guvernare și poate că nu au loc acei bani, nu Așa. este capabil să-mi pună la dispoziție, atunci să fie el amendat și banii aceia, Amenda aceea să intre în contul meu, ca A. părinte care am solicitat. Amendați, e, e puțin spus, eu sunt perfect de acord cu dumneavoastră, cred că cineva ar trebui chiar să facă pușcărie dacă nu e capabil să asigure, cum se întâmplă destul de des, din păcate, în România zilelor încă, se întâmplă, să asigure vaccinurile necesare pentru planul de vaccinare. Deci continuăm de la ora 14. Acum o să luăm o pauză de publicitate. Puteți să sunați în continuare. Marcela va continua să ia telefoanele dumneavoastră, iar după 14 continuăm discuția. Mie în direct la Europa FM. Te ascultăm! Continuăm așadar, pentru încă o jumătate de oră, dezbaterea despre viitoarea legea a vaccinării, vă reamintesc scurt, doamnelor și domnilor, un proiect ce a fost definitivat de Ministerul Sănătății, încă nu a fost pus în dezbatere publică, asta se va întâmpla cel mai probabil săptămâna viitoare, prevede faptul că părinții au dreptul să nu-și vaccineze copiii cu condiția cu condiția să meargă în fața unei comisii care să le explice ce înseamnă vaccinarea sau nevaccinarea și să se semneze pentru asta. Dacă refuză să se informeze despre vaccinuri sau dacă refuză să semneze că au luat la cunoștință, atunci sunt pasibili de o amendă mare, o amendă de până la 2500 de lei. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a discuta împreună aceste prevederi. Bună ziua, Loredana, și vă mulțumesc că ați așteptat atâta pe fir. Bună ziua, în sfârșit v-am prins. Vă de multă vreme vreau să vă, vă prind pe dumneavoastră. În mod deosebit, problema vaccinilor mă interesează. Sunt mama doi copii, petita are șase ani, băiețelul are un an. I-am vaccinat conform schemei din garnetul de vaccinuri pe care am primit-o. Sunt foarte de acord cu informarea părinților, pentru că eu cred că este o problemă. Faptul că nu sunt corect informați. Și prin asta eu consider că, într-un fel sau altul, se responsabilizează și părintele pentru decizia pe care o ia pentru copilul lui. Dar, încă o dată, acest lucru nu știu dacă va produce un mare efect în societate. Nu știu dacă va produce un mare efect în societate, într-adevăr, dar este măcar un pas, un prim pas, ca și părintele să-și asume. Părintele să-și... De... Nu, Loredana, părintele își asumă. Ceea ce face statul prin această da, lege... Asuma, dar își asumă neoficial, ca să spun așa. Păi da, dar iertați -mă. Nu copilul și basta. Da, dar, dar fiecare copilul lui... Spune... Adică, da, da, da. Nu, adică, ca ce părinte, ce nu, te, nu te gândești că un părinte nu și asumă o decizie pentru copil, nu? Da, sunt destui care, așa cum a spus mai devreme, și sunt prea mulți, din păcate care ascultă în stânga, în dreapta, păreri, că se pare că din cauza unui vaccin, dovedește-o că din cauza unui vaccin și apoi vii și uh, militezi împotriva nevaccinării, împotriva vaccinării, pardon. Se v pare că... Vă mulțumesc pentru telefonul, Loredana. Vă mulțumesc, la revedere! Încă o dată, statul își asigură, sub sancțiunea unei amenzi, faptul că îl ascultă cineva și pe el această concurență cu internetul, cu Facebook-ul, cu, eu știu, tot felul de vedete care au opinii din domenii cu care n-au nicio legătură. Bună ziua, Iulia! Bună ziua! Uh, Felicitări pentru subiectele pe care le alegeți în emisiunea voastră. Este foarte binevenit și acest subiect. Haideți în la cel care... de azi! Da, eu consider că legea este bună, sunt convinsă că o bună parte dintre părinți nu-și vaccinează copiii din lipsă de informare. Mi se pare că medicii de familie uneori nu au timp suficient pentru a face medicină preventivă. Adică, observ cât, când merg într-un consul medical cu copiii mei sau chiar pentru noi, foarte mult timp din acea, acel interval alocat îl pe ce scrind diverse. Cu asta se ocupă uh, medicul de familie în special, să știți. De aceea da, se da, mai da. spune și funcționarul sistemului medical. Da, ei, și din păcate nu au timp să facă medicină preventivă, ceea ce ar trebui să fie rolul lui principal din punctul meu de vedere. Și atunci, informarea aceasta cred că este binevenită și s-ar putea să ne conducă spre o societate care să ia mai rar medicamente după ureche sau, nu știu, la recomandarea aceasta exploarea de la... Eu să știți că mie mi se pare că de foarte multe ori uh, sunt lucruri considerate cunoscute de foarte mulți părinți și de medici și de familie și zic, băi, știi ce e nu știu, vaccinul hexavalent, Da, că tot am vorbit de el mai devreme. Sau unul ale rușine să întrebe, să spună, alo, ce înseamnă Oreion. Ce aia Oreion? Nu știu ce aia Oreion. Te vaccinezi? Nu te vaccinezi? Care sunt efectele dacă nu te vaccinezi? Sau poliomielită? Hai să trecem în lucrurile mai serioase. Bună ziua, Cătălin. Bună, Moise. Vă ascultăm. Subiect este extrem de important și aș vrea să fac o mică paralelă între acest subiect și subiectul dezinfectantilor din spitale. Așa. În sensul că Putem accepta că ambele subiecte sunt de interes național okay. da? E vorba de copiii noștri și de sănătatea noastră Statul avea obligația să vină să spună Da, toți dezinfectanții de pe piață sunt conform cu standardele și normele Lucru care nu s-a întâmplat E corect ceea ce spuneți. Da, și atunci de ce trebuie să am încredere în ce spune statul? Întrebarea este alta, de fapt, Cătălin. Nu, nu, Cătălin, întrebarea este alta. Nu încerca să divertezi direct. Cătălin, întrebarea este în cine puteți avea încredere dacă nu în statul român? Imediat, imediat explic și asta, pentru că era un firul logic al lucrurilor. Numai o clipă. da, Deci statul pentru dezinfectanță avea obligația să aibă un laborator independent de verificare periodică și, uh, aleatorie a acestor produse. Uh -huh. Da? Cu ce costuri? Cu costurile producătorului. Vrei să vinzi în România? Plătești? Da? Nu-mi place acest sistem, sincer să vă spun. Azi... Cătălin, hai să revenim la subiectul de astăzi. Azi... Sunt de acord cu dumneavoastră azi, că statul azi, român azi, este un stat destul de labil. Asta e țara în care trăim. Cum, ce putem face în afară de a, aceea de a alerge altă țară și de a fugi de aici? Bun, trebuie făcut un sistem și noi trebuie să-l cerăm. Ăsta este un sistem ce face această lege, un sistem. Un sistem, da. exact. Pentru că afară to toate produsele sunt verificate pe baza, dar uh, dublu verificate pe baza studiilor făcute de producători. Îmi pare rău Iniciar... să vă spun, același sistem de verificare este și în România implementat, nu intram în Uniunea Europeană altfel. Da, iată cum a funcționat la dezinfectanți. Da, pentru că asta da. e țara. Păi, asta țara. Dar Haideți în același timp, vedeți... Nu. Haideți să facem responsabilitatea uh, uh, omului care, este, uh, care vine și îmi spune mie că trebuie să semnez, că trebuie să uh, accept ce spune el. Da, și în cazul să face în care cum? Ce un un ca Da. Uh, pușcărie 20, 30, 50 de ani. Da, domnule, sunt perfect de acord, dar asta este... De Sănătatea oamenilor, da. sănătatea copiilor noștri, pentru ce? Pentru niște mașini niște Pentru o șpagă, exact. exact Da, asta este țara, domnule, trebuie să acceptăm aceste lucruri Observați păi, că... Aici trebuie discutat Aici trebuie discutat și aici trebuie luat măsuri Și ieșit în stradă Și cei care sunt responsabili să pună punctul pe ei e. Că noi, noi vorbim Ei râd de noi că noi vorbim da, Cătălin, vă promit, promit solemn Da, domnule, aveți dreptate Vă mulțumesc pentru aceste idei Mâine, la România în direct, facem dezbatere Despre creșterea pedepselor pentru corupție Dacă dumneavoastră vi se pare că ăsta e trendul societății Eu vă spun că în momentul de față Tendința e de scădere a pedepselor Uitați-vă la această campanie electorală Nu zice nimeni așa ceva Nimeni nu spune ar trebui pedepsit mai aspru Toți nu știu cum să dea amnistii Asta este țara, trebuie să o recunoaștem deci, îl caută pe ăla care a făcut o fraudă, să zicem, să-l arunce în pușcărie, dar sistemul respectiv, care e unul de șpăgi, trebuie să o recunoaștem, ăla riscă un an, doi, cu suspendare. Ca așa au făcut legile. de au făcut legile așa. Vorbim mâine despre asta. Azi, hai să vorbim de vaccinuri. 0372069599. Bună ziua, Marius! Marius, v-am speriat. Mă au, -au Da. Mă auziți? un caz mult mai special, adică vreau să vă întrebesc, dumneavoastră, dacă medicii care informează greșit, da, populația, pe mine, ca om, și îi spune, copilul dumneavoastră au sindromul Down din cauza unui vaccin care l-ați făcut dumneavoastră, are sindromul Down. Și cum a spus dumneavoastră mai înainte, a, sunteți unii, ați fost a, niște părinți tineri, și ați, ați chemat salvarea. -ați... Vorbiți un pic mai aproape de telefon, Marius, ca să zis mai bine ceea, ceea ce a ați, -ați, -ați, ați fost niște păriți tineri, cum suntem noi acum, și ați văzut că au apărut niște bubize sau... Pe va... noi ne-a informat cineva că fata noastră are sindromul down. Așa. O doctorită. Așa, medicii ăștia care informează greșit sau... Nu, ei, ei, riscă... ei, ei se întorc după aceea să profiseze aceeași treabă nu? uneori adică, da, alteori nu Marius, hai să o lămurim pe asta sunt, sunt, sunt niște uh, doctori care nu mai au ce căuta acolo trebuie deci, uh, să vă spun care sunt îmbătrâniți de acest sistem și merg Merg numai pe sistemul Mai Spuneți niște stabile Care pot fi corecte, dar Este păcat să generalizați în felul acesta Îmi cer scuze că nu pot continua discuția Cu dumneavoastră pentru că se aude foarte rau vreau să, vreau să înțelegem cu toții niște lucruri În primul rând, medicina este știință Dar nu este aritmetică De multe ori De foarte multe ori, da, medicina presupune Multe investigații Și intuiție până la ajungerea Unui uh, verdict corect Să spunem așa deci trebuie să înțelegem aceste lucruri. În același timp, da, aveți dreptate. Sistemul din România presupune judecarea unui medic de către Colegiul Medicilor. Care Colegiul Medicilor de multe ori s fă... se face de râs acum, Colegiul Medicilor, protestând împotriva unui proiect prin care pacienții primesc un SMS și sunt întrebați dacă au primit pagă în spitale și dacă au fost uh, bine tratați acolo. Colegiul Medicilor în momentul ăsta își mai dă încă un șut singur vorbim de credibilitatea acestei profesii în, în fața, în, în România. De ce? Pentru că există o colcăială de interese acolo. Mi se pare foarte evident acest lucru. Aveți dreptate, Marius, când spuneți că ar trebui medicii judecați un pic altfel atunci când greșesc. Dar vă atrag atenția asupra faptului că în peste 95% din cazuri, medicii sunt un oameni de știință, sunt elita acestei nații din punct de vedere intelectual. 2, ei trebuie să cerceteze și să studieze Și cei mai mulți dintre ei o fac în permanență Pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă Și trei, pot greși Sunt oameni, pot greși Asta nu înseamnă că o fac cu re-intenție. Bună ziua, George Alo, bună ziua Vă ascultăm uh, Da, în legătură cu subiectul dumneavoastră De-abia, adică am deștiți uh, ra Radio-ul, da. da Vă da. să fie muzică da, Îmi cer scuze că am prelungit emisiunea da, chiar mă bucur că altfel nu aș vorbi cu dumneavoastră. Poate nu este, să zic așa, o părere foarte, să zic, complexă, dar scurs și la subiect consider că legea este bună, deoarece, din păcate, în România trebuie să constrângi persoanele ca să le, să zic așa, să le, efectiv să le informezi, doar să le informezi, din păcate, doar pentru informație, știu, trebuie să promitem amenzi, trebuie să i amenințăm, să zicem așa că îi amendăm, când, de fapt, din punctul meu de vedere, consider că așa ar funcționa lucrurile, cineva efectiv te invită în momentul în care, știu, trebuie să-ți vaccinezi copilul și vrea doar să te informeze. Efectiv, e o informație de ce trebuie să... adică ca statul să recurgă de ce, pentru că statul nostru 1. nu are credibilitate. Autoritățile din România da, nu au credibilitate. Da, da, mă gândesc la asta. Mă gândesc, dar, și 2. pentru nu că în momentul de față. De Suntem foarte frustrați. Adică nu vreau să. Da, nu avem încredere în stat, dar hai să credem un pic în bine. De ce? Hai să schimbăm, nu? adică nu, nu, nu vreau să cred că ăsta este România și știu, asta trebuie să mă complac cu această idee. Nu, hai să. Hai să schimbăm. Nu are cum să schimb sacrificăm un pic, hai să ne mișcăm fundul din casă pe 11, știu, decembrie sau vreodată, că o fi să luăm o, ne dă, să zicem așa, Constituția României șansa să schimbăm ceva și hai să, să, să știu, să să ne schimbăm uh, sistemul, adică noi putem să-l schimbăm nimeni altceva, dacă ne frustrăm, efectiv că, ne otrăvim. În esență aveți dreptate, dar vă îndepărtați de tema de astăzi și eu aș vrea da, că e deci o temă că importantă, acord, că altfel nu da, mă sunt foarte de acord cu această lege, deoarece, știu eu, din păcate s-a recurs la, știu eu, această dacă nu o să fiți amendați, dar mi se pare corect, fiindcă altfel nu se poate cu unii din noi. Sau de, masări, fapt așa, se poate. noi. de fapt se poate și altfel. Vă mulțumesc, o să vă explic la sfârșit, dacă mai am timp. George, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599 Dezbatem propunerea de modificare a legii vaccin, de fapt o nouă lege a vaccinurilor pe care a făcut-o Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Gabriel, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Îmi cer scuze, poate nu am auzit toate opiniile celorlalți care au discutat cu noastră. Legea consider că este necesară, pentru că, într-adevăr, sursele de informare sunt minime. Au, oh, ba nu, sunt maxime o, În momentul de față ești bombardat cu informații uh, Întrebarea pe care o pun Este legată de acele comisii uh, Oare câte comisii sunt necesare? Câte una în fiecare uh, județ? Oare acele comisii Toate vor avea medici Excepționali care vor ști să Explice tuturor? Eu ce aș putea răspunde la această întrebare? Alo? Da, eu vă aud, Gabriel Da deci eu v-am eu... auzit, dar e, întrebarea noastră este retorică. Cine poate răspunde la ea? Păi uh, ar trebui să putem să răspundem și la această întrebare, pentru că uh, dacă noi suntem constrânși și amendați, să... atenție, și să poate fi ei și amendați. Nu vă obligă nimeni să credeți ce vă spune comisia respectivă. Vă, vă obligă doar să stați de vorbă cu ea. Pe baza, pe baza acestei informări eu iau o decizie referitoare la copilul meu. Da, ok. Și? Și atunci, cum, ce garanție avem că acea comisie ne oferă informațiile corecte, chiar dacă dumnealor au studiat ani și ani de zile? Păi cine să ne dea altceva, Gabriel? Dumnezeu, cine să ne dea mai mult decât niște medici informații despre sănătate în țara asta? În afară de Dumnezeu, Olivia Ster ar mai fi încă o dată. Nu, hai să o lăsăm pe Olivia Ster, că nu are. Nu pot, domnule, deci ar... nu, dar deci am tăcut în legătură cu ființa aia niște ani de zile. Pe bune, no, acum no, nu no. vorbim concret, vorbim de o vedetă TV care a, a otrăvit nația la cap, pentru că nația nu e suficient de educată ca să facă diferența între un jurnalist și o vedetă, între o persoană responsabilă și o persoană care vrea publicitate. Deci lăsați-mă să vorbesc. Ok, eu vă las să vorbiți. Dar și despre Olivia Și Deci cine vreți presi? dumneavoastră să vă dea acea garanție? Vă întreb așa, Hai, a dacă a nu niște a... medici. Cunoaștem foarte bine sistemul medical. Îl cunoaștem, da. Sistemul medical ne poate oferi această garanție? Fix cât ne poate oferi și țara bunăstare, democrație și asta e țara. Așa e și sistemul medical. Atunci nu credeți că în, în această lege ar trebui să existe ca să spun așa uh, coerciție de ambele părți? Există. Noi nu ar trebui să putem ca pe baza informațiilor primite de la acea comisie să și dați în judecată. O, în dar puteți! Tocmai crezi... asta e diferența, că pe Olivia Stern nu o puteți da în judecată că și-a exprimat o opinie. Cum nu puteți nici pe mine să spun... O... Pot să spun orice aici, nu o puteți da în judecată dacă nu vă jignesc. Sau dacă... Categoric, spun categoric, dar, dar pot să spun tot, câte prostii vreau eu. Asta înseamnă libertate, domnule. Deci pe Olivia dați nu puteți da în judecată, dar comisia respectivă o puteți da în judecată dacă va informa greșit. Atunci, legea asta, cu atât mai mult, este bună. Nu prevede această lege acest lucru, nu știm cum arată legea. Poate nu ar a... fi o idee rea să prevadă și așa ceva, dar vă spun că celelalte legi din România prevede așa ceva. Atunci ar fi perfect ca în această lege să existe și o asemenea. un asemenea amendament, îmi cer scuze pentru. Vă mulțumesc pentru telefon, Gabriel. Da, cred că e o idee bună. Ce faci, sau care e responsabilitatea statului? în condițiile în care ești informat greșit de către autoritatea statului. Alexandru, bună ziua! Hello, bună ziua, domnule Guran! Vă ascultăm, Vă zici? da. Sunt total de acord cu noua forma legii, așa cum este ea prezentată până în acest moment. Există suficiente informații pentru ca toți părinții să ia deciziile potrivite pentru copiilor și poate vi se pare surprinzător, dar sunt total de acord cu legea, în condițiile în care mă nu părinții care nu au fost de acord cu vaccinarea copilului încă de la maternitate până la 2 ani și jumătate cât are în acest moment. Consider că sunt de asemenea un părinte care a luat decizia în cunoștință de cauză, citind foarte multe materiale atât pro cât și contra vaccinurilor. De și, unde? De unde? Materiale de unde? Se găsesc foarte multe pe internet, din surse credibile. Există diverse uh, instituții, uh, chiar și din Europa, care sunt uh, echivalentul Agenției Naționale a Medicamentului din România. Una dintre ele este chiar în Germania și pentru prima oară am văzut uh, acolo un uh, studiu dublu orb, nu știu dacă a, fost mai, a mai fost menționat în emisiunea noastră până acum, dar efectiv acel studiu demonstrează fără echivoc comparația dintre copiii vaccinați și nevaccinați și practic... Care e diferența dintre copiii vaccinați și cei nevaccinați? E vorba de metodologia de a, a face studiu, uh -huh. după, -am, stadi, pe deosebire de celelalte studii care sunt pe piață, majoritatea fiind furnizate de către, chiar și de către companiile farmaceutice, în care efectiv se constată o scădere a incidenței bolilor după introducerea vaccinurilor, pe mine m-a interesat fiind de profesor economist, m-a interesat să văd efectiv care este eficacitatea vaccinurilor pentru o perioadă mai lungă de timp și acest lucru se demonstrează numai comparând copiii vaccinați cu cei nevaccinați. Dumneavoastră, de ce credeți că a dispărut poliomelita? Până de curând când a reapărut. Din ce am studiat până acum, nu pot să... Deci nu sunt deținător adevărului absolut cu siguranță, dar din ce, am, din ce am studiat până acum, poliomelita a dispărut... Pentru că s-a îmbunătățit stilul de viață și există o mai bună igienă. Pentru că nu mai mâncăm omoliga? Nu. Pentru că există o mai bună igienă la nivel global. Deci, pe mine nu m-a convins niciun studiu în privința poliomelitei că a dispărut datorită vaccinurilor. Și datorită adică chimicalilor ai... din mâncare? Nu, haideți să nu dăm într-o altă Ba nu, asta că... s-a întâmplat în această perioadă cu mâncarea. N-a mai fost atât de naturală. Asta ați afirmat dumneavoastră, eu nu pot și nu am, nu am studiat în legătură directă cu din, din mâncare. Da? E un alt subiect de ce vă spuneam. Deci, să recapitulăm, Alexandru. Dumneavoastră, economist, ați luat un studiu după care ați încercat să faceți o cercetare statistică. În ce condiții a dispărut o boală? În ce condiții a avut incidență un vaccin? sau alți factori. Și ați ajuns la concluzia că, de fapt, vaccinurile nu reprezintă nimic iar bolile no, au dispărut pentru că s-a deci schimbat mâncarea. Ca să pot să iau decizie în cunoștință de cauză, pe mine m-a interesat un studiu care compară copiii vaccinați cu cei nevaccinați. În ce sens? Acest lucru l-am găsit pe uh, site-ul unui Ați mai -un spus asta. Mai în ce sens îi compară? Îi compară că sunt cum? Mai frumoși? Mai deștepți? Știu fotbal no, mai de bine? V-am zis, fi mi-unul e prea bun la de de de fotbal. În prevedere al Și uh, concluzia este fără echivoc. Copiii nevaccinați sunt mai decât cei vaccinați. Cu siguranță există și riscul că o vaccinezi. Cu siguranță există și riscul dacă o vaccinezi. Da? Eu personal am luat această văzărere de a nu vaccina pentru că mi s-au părut mai controlabile riscurile pe, pe zona aceasta. Cu condiția să îi vaccinăm noi toți ceilalți, Alexandru, de fapt. Ne asumăm Hai, noi niște riscuri de care vorbiți dumneavoastră. Ele există. Întotdeauna au existat. Ne le asumăm noi pentru că ca să vă protejăm dumneavoastră copilul, Alexandru iar societatea românească nu are puterea să ia decizia să vă spună Alexandru, țineți copilul acasă pentru că reprezintă un risc pentru aluguran și al, al popescu și al altuia Eu, Sincer, nu, nu văd de ce V-ar interesa de pe dumneavoastră acord? de copilul meu, sunt de acord. Nu puteți nu, vedea nu, de ce. Nu nu, nu, nu, nu, nu. Vreau să zic altceva. Nu văd de ce, dacă v-ați vaccinat copilul, de ce vă mai faceți grijă în privința faptului că un alt copil de lângă copilul nostru este nevaccinat. Din momentul pentru... în care v-ați vaccinat și probabil. Aveți pentru că imunitatea crede, nu este 100% și pentru că în momentul izbucnirii unui, unei epidemii, atunci sigur că și al meu este expus, într-o măsură mai mică decât al dumneavoastră. Însă, Însă dumneavoastră, copilul noastră este factorul de risc. De ce v-am spus de la început că sunt foarte de acord cu această lege cel mai probabil unii dintre părinți vor lua decizia de a vaccina în urma a prezentării în fața comisiilor Ok Da eu ca și cetățean eu sunt mulțumit de această nouă formă a legii, pentru că, cel puțin la cum era prezentată înainte cu uh, faptul că vreau să condiționez uh, accesul la educație, de uh, prezentarea carnetului de vaccin. cel puțin această nouă formă în care eu mă duc în fața unei comisii și cineva autoritatea statului și asumă răspunde și mă informează și după aceea eu iau o decizie și semnez, okay. deci sunt, sunt foarte de acord cu această nouă formă a legii. Vă mulțumesc probabil pentru telefon! Realizat, uh, probabil că au realizat și domnul de la Minister să și aici, este meritul noului ministru, că ar fost total neconstitucional să um, oblige părinții să vaccineze. Probabil că ar fi fost. N-am ajuns la o astfel de dezbatere, deși, sincer să vă spun, cred că ar fi meritat făcută o astfel de dezbatere. Aia în care, știți, e un principiu de la romani care se numește alterum non-ledere. El se referă la lucruri, nu la vieți omenești. Adică dreptul tău se termină acolo unde începe dreptul meu. Iar dacă dreptul tău încalcă dreptul meu, atunci asta e un abuz de drept, nu un drept, din punct de vedere constituțional sau civil sau de altfel. Vă mulțumesc pentru telefon, Alexandru. Sentimentul meu este că, mă rog, în fine, nu mai zic. Rareș, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Eu sunt un pic uimit de ascultând ceea ce se discută la dumneavoastră în emisiune. Eu sunt medic, eu fac, într-un fel sau altul, studii clinice, acele studii clinice care toată lumea vorbește, citește pe internet despre studii clinice. Să înveți medicină și să înveți să citești un studiu clinic durează trebuie ani de zile. Cum, adică nu este oamenii... eficient să fie economist ca să citești un studiu nu, din ăsta nu. de pe un site asta, din Germania? Asta, asta eu, sunt, eu sunt uimit că cineva uh, care are altă meserie uh, citește pe internet și își ia decizie de, de, de viață și de moarte până la urmă asupra copilului lui, da? Doar informându-se de pe un site de internet. Iar noi ca proști învățăm da. ani de zile, studiile clinice îmi pare rău, dar majoritatea ascultătorilor dumneavoastră habar nu au ce înseamnă și câte reglementare există în studiile clinice, inclusiv în România. Eu sunt uimit. Eu sunt uimit și îngrijorat. Uh, cum să spui că poliomelita ai acces la internet caută pe Google acum poliomelita să vezi ce, ce dezastru a însemnat ce a însemnat vaccinarea împotriva poliomelitei da? ce bine imens s-a făcut acestei luni. iar acum în zilele astea cu atâta informație debităm cretinoisme din astea că uh, mâncarea a fost mai bună și am scăpat de poliomelita îmi pare rău să revoltat. Rare și să vă spun o chestiune: probabil că sunteți medic, așa cum spuneți. N-am de unde să știu cu siguranță asta, la fel cum nu știu cu siguranță faptul că Alexandru, care a vorbit înaintea dumneavoastră, este economist, într-adevăr. Vă pot spune cu certitudine că eu sunt jurnalist și, în calitatea mea de jurnalist, cunosc anumite tehnici de validare și de trolling, le zicem noi. Alexandru și-a început discursul prin a spune că este de acord cu legea, chiar dacă el a luat o altă decizie, după care, pe un ton calm a evocat, a construit practic niște informații prin care a manipulat niște oameni. La fel se face și pe Facebook. La fel se face peste tot. Avem o problemă majoră în momentul de față, nu numai noi, eu nu, Sincer, eu nu înțeleg care este finalitatea acestui trolling, cum îi spuneți dumneavoastră. Măi, oameni buni, sunt copiii voștri. Ce manipulare, ce... Eu cred că trăim într-o nebunie totală. Da? vis a -vis de Big Pharma, vis-a-vis -vis de... Uh, aceste Big Pharma v-au făcut să vă trăiască părinții până la 80 de ani, să aveți copii și cine nu a putut uh, și să vă salveze copii. Toată această Big Pharma vă, vă pune la dispoziție tratament pentru uh, cancer. Raleși nu ocesc. sunt îngeri. Big Pharma aia de care vorbiți, de noastră, nu, la fel cum nici noastră medicii nu sunteți îngeri. Corect, și trebuie să recunoașteți faptul că dacă trebuie nu... Să analizăm, vă rog, un trend. Așa. Nu putem generaliza după câteva fapte mai mult sau mai puțin izolate vis-a-vis -vis de Big Pharma. Eu cred că trendul și cercetarea cel puțin medicală în ultimii 30 de ani ne-a dus pe niște culmi de cunoaștere, în primul rând, neîntâlnite până acum în istoria... Uh... E o altă dezbatere. Eu încerc să vă spun în felul următor și vă mulțumesc că o să închei cu dumneavoastră doar pentru că mi s-a părut cel mai sănătos la cap mesaj pe care l-am primit astăzi. Poate sunteți medic, poate nu sunteți medic. Vă mulțumesc foarte mult că ați sunat. V-am spus, este, este un chin pentru mine de fiecare dată, dar trebuie să revin mereu și mereu datoria mea de jurnalist. Etica mă obligă. Să aduc în discuție la această emisiune problema vaccinurilor. De ce? Pentru că ea ne afectează ființa națională. Ne mor copii, copiii, oameni buni. E atât de simplu. Din punctul ăsta de vedere, avem statistici care arată, mă rog, de la autoritățile statului, dacă nu crezi în autoritățile statului și crezi într-o conspirație mondială care vrea să te ucidă pe tine, să te otrăvească cu nu știu ce sau să-ți facă nu știu cum, atunci greu cineva îți mai poate schimba aceste concepții. Și eu totuși o să revin asupra acestui subiect la intervale regulate de timp, nu din alt motiv decât pentru că eu consider că este datoria mea, mai ales în condițiile în care există alți colegi sau necolegi, spuneți-le jurnaliști dacă asta doriți dumneavoastră, până la urmă și Dan Diaconescu, tot jurnalist era, care au făcut exact pe dos. Vreau să vă spun așa, în încheierea acestei emisiuni, pe care am prelungit-o cu o jumătate de oră, mulțumesc domnul Zafiu, vă spun în felul următor. Cu o soluție cu adevărat bună, mai bună chiar și decât această lege, care poate fi bună, poate nu, o să vedem împreună acest lucru. O soluție obligatorie pentru țara noastră este introducerea educației de bază în școli. Educație de bază, adică ceea ce numim cu toții șapte ani de acasă. În momentul de față, școala, școala românească nu se ocupă de așa ceva. Consideră că un copil trebuie să vină în școală cu niște cunoștințe de bază venite din familie. Și în dese cazuri acest lucru nu se întâmplă. Iar tot ceea ce se construiește, dacă se construiește, în școală și mai departe în societate, e așezat pe o bază extrem de labilă. Astfel am ajuns să avem în țara noastră numeroși indivizi, pe care îi poți manipula foarte ușor, pe internet, pe Facebook, dar nu numai, la televizor. Doamne, la televizor am lucrat în televiziune niște ani de zile și bine că am plecat de acolo. E o intoxicație permanentă la capa națiunii noastre. Iar noi, societatea, nu avem altă armă împotrivă decât consolidarea educației, Școala românească va trebui să asume mai multe responsabilități. Pentru că, în final, ne mor copiii, de proști ce sunt părinții. Iertați-mă! Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.